Za dávnych čias nemali vtáci o priateľstve ani potuchy. Nemali sa radi. Ustavične sa medzi sebou škriepili. Keď sa stretli dvaja vtáci, na miesto pozdravu sa ozvalo Ja som lepší ako ty. A odpoveď nedala na seba dlho čakať. Nieveru, ja som lepší. A keď sa ich stretlo viac, áh, nie len hádka, ale bytka sa rozpútala. Tyže si lepší? Pozri sa na seba. S tebou sa vždy môžem merať. Musela by som stratiť okuliare, aby si sa mi páčil. To? Ja? To hovoríš o mne? Si nielen sprostý, ale aj hluchý, ako te tro. Počkaj, poviem, čo si o ňom povedala. Ty, ty žalobaba, všetký ho to... No veď počkaj. Daj jej, daj daj Raz ponad takýto klpčiaci sa krdel, letel orol. Bol unavený, vysoko lietal, so slnkom sa zhováral a teraz, teraz si chcel oddychnuť a nie sa hádať. Už sa zasarujú. Jazyk mi si ubližujú viac ako trápmi a zobákmi. Nejdem medzi nich, už sa ta nevrátim. Vysoko v horách, na skalách sa usadím. Čo najďalej od nich. Čo najbližšie k slnku. Ako povedal, tak urobil. Pokojne si žil sám. Keď mu bolo smutno, vyletel vysoko, vysoko a so slnkom sa zhováral. Keď občas nejakého vtáka stretol, zďaleka sa mu vyhol. Ale raz stretol vranu. Úplakanú, dobitú, doďobanú z Mám ti pomôcť? ty mi môžeš tak akurát. Prečo by si mi pomáhal, krá? Lebo si lepšia odo mňa. Ale čo to trepeš? To ty. Ty, ty si najlepší krá. Najvyššie lietaš, Máš mocné krídla. A keby si sa bil... No ale ja nechcem. Nechcem sa byť a ani hádať. Chcem žiť v priateľstve a v pokoji. V pokoji? Krá... Vďaka, ja som... Krá... Už ma z tých bytiek celé telo bolí. Tak to skúsme. A Krá... čo? Nažívať spolu v priateľstve. Krá. A kde? Pod skalou, kde mám hniezdo, je jeden strom. Na ňom sa môžeš usadiť. Krá, tam nevyletím. Nevidíš, aká som dobytá, krá. Oh, pomôžem ti, poď. Odvtedy Orol a Vrana spolu nažívali. Čím dlhšie spolu bývali, tým lepšie sa poznali. A čím lepšie sa poznali, tým viac si jeden druhého vážili. A ostatní vtáci zvedavo ich pozorovali. Napeto čakali, kedy sa tí dvaja konečne poruvú, alebo aspoň poškriepia. Kuku, kuku, hej, hej, hej, drost, letiel si okolo. Hm? Nehádali sa? Nie. A ani nebyli? Nie. Ani nebyli. A to je nuda. Dokedy to vydržia? Možno v noci sa tlčú a škripia. Sova, nič si nevidela? Ani nepočula? Ú, no, veru nie. Keď lečím okolo, spokojne spia. A kuku, to je nuda. Čo by sme im trochu pomohli. Ako. <laughs> no, vyskúšajme to ich priateľstvo. Vyskúšajme? Ne? Ale ako? Ako? No, ako. ako? Dali hlavy dohromady a počúvajte, čo vyhútali. Keď bol Orol vysoko v oblakoch a vrana sama doma, prišli k nej a... Vraná, si doma? Kr Krá, doma. Priateľovi orlovi obed chystám. Krá. <ptit ale rana Brazilian> A chutí mu, chutí. Krá, keby mu nechutil, tak by mi povedal. Krá. Nám sa sťažoval, že nevieš variť. Tak ťa ohovára. No vôbec nechápem, prečo s ním bývaš. Vysmieva sa si, vraj strašne ráčkuješ. Prečo kru, kru. sa s ním priatelíš? Prečo? Lebo je lepší ako ja. Veľmi si ho vážim, krá. veľa sa od neho učím. Je mi cťou byť jeho priateľkou. Keby niečo proti mne mal, sám by mi to povedal krá. Keď uvrany neúspeli, tak zaleteli za orlom, keď vrana nebola doma. Nelietaš, orl, nelietaš. Sám doma sedíš a vrana si po svete poletuje a všade ťa ohovára. Vraj si na ňu zlý. Vraj ti musí slúžiť a všetko za teba robiť. A ty si vraj len lietaš a lietaš a o nič inej nedbáš. Ako môžete takto hovoriť? Vrána je moja priateľka. Keby proti mne niečo mala, povedala by mi to sama. Len si nebuď taký istý, Kuku. Prečo je vlastne veríš? Prečo? Lebo je lepšia ako ja. Vážim si jej priateľstvo. Dodáva mi silu. Hnev a zloba každého vyčerpáva. Každého? Už viem, prečo som stále unavená. Vravíš, že priateľstvo dáva silu? Dáva každému. Hlavičku mám strapatú, šaty samú záplatu. Všetko poznám, všetko viem, na všetko vám odpoviem. Obletel som celý svet, na všetko mám odpoveď. Som malý vrabčiačik, som malý svetáčik a s celým svetom chcem byť kamarát. Spoznal som celý svet celúčičky vtáči svet a so všetkými chcem sa iba hrať. A so všetkými chcem sa hrať a smiať. Čvirik, čvirik, čvirik, čvirik. Čvirik, čvirik. Vtáci stýchli, premýšľali a napokon tým dvom zapravdu dali. Začali sa medzi sebou priateľiť a jeden druhého si vážiť. Čvirik. A ja si vás vážim. Čvirik!